Jeg synes også det er en del af DJ'ens job at udfordre folk lidt og prøve at udvide deres horisonten. Hvorfor? Hvorfor skal I udfordre mig? Kør. Og så er der foran på stæ. Ja, tak. Og hold helt uden at op og stå i de, hovedrater her og rater her. her. Hvis tjener eller prøvet at score en DJ, bestil en drink ved en presset dig, eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor må det være fedt at arbejde her. Mit navn er som altid Anna Lund, og du lytter til, når den sidste gæst er gået. Programmet, hvor mig og mine ugenlige gæster dykker ned i bagsiden af at være en del af den danske restaurations- og servicebranche. I dag skal vi snakke om, hvad fuck en DJ egentlig laver, hvilket drama der er i det danske DJ-miljø, og om dem bag pulten står og griner os, der danser nede på gulvet. Men først skal vi have præsenteret dagens gæster, og det gør vi selvfølgelig ved at gennemgå deres DJ-CV. Emil Ravn, velkommen til. Tak skal du have. Du er 29 år, arbejder som DJ i 15 år, og det har primært været ø, klubjobs, men har også spillet en del corporate, og så osv. Du er dog ikke fuldtids-DJ og har en, ø, er i gang med at tage en uddannelse som film- og tv-produktionstekniker, og ø, er ligesom fuldtid på det. Ø, hvorfor er det, du ikke er gået fuldtids-DJ? Det er sådan det er en frygt for, <laughs> at og når jeg bliver 40 og 50... Mm. Hun fancy, så, hvordan ser det ud der? Ligesom Martin Jensen ja. <laughs> ja, jeg vil gerne have et eller andet, jeg kan falde tilbage på Og så øh, jeg spiller jeg af, fordi jeg synes, det er sjovt jeg synes, det er pisseamrende sjovt Så jeg vil gerne have lidt arbejde for mig men jeg tænker, det må være meget hårdt både at, øh, at have et øh, sådan helt øh, kedeligt løbestejsjob og studier, og så være ude og spille hver weekend. Det kan også godt være lidt hårdt ja. mm. her. Øh, så er det et spørgsmål om at prioritere tingene. Hvordan prioriterer du så tingene? Øh, det er jo sådan lidt op og ned nogle gange. Det er ret blandet. Jeg har heldigvis et arbejde, øh, som gør, at jeg kan få lov at restituere rimelig meget i hverdagen. Okay. Men øh, så er jeg så også klar til lidt at lette dobbeltjobben i weekenderne. Klart. Jeg bliver også nødt til at spørge, hvad er din hadesang at spille som DJ? Min hadesang, den er lidt tricky, fordi hvis folk kommer op og ønsker et andet helt forfærdeligt nummer eller noget, øh, som jeg egentlig synes er, er, er frygteligt, mm. så har jeg faktisk ikke lyst til at spille det. Men jeg giver dig også en, en pæn årsag til det. Står det du og har også... en så helt mus der med? Eh, nogle gange kan det godt, og andre gange siger, at den spiller jeg simpelthen ikke. Den synes jeg virkelig ikke skal spilles. Og hvad går det være for en ting? Jamen, det kan være <laughs> Despacito eller... Mm. Nu var der for førhen, da den her Gangnam Style mm. var ganske populær. Den, og de steder, jeg spillede førhen, der var man sådan lidt tvunget. Der kunne jeg ikke tillade mig at sige, at den spiller ikke. Nej. Som for eksempel Despacito. Lige præcis. Ja. Eller Gangnam Style. Jeg har faktisk aldrig kunne lide Despacito. Altså Nej. sådan, jeg har aldrig helt forstået high omkring det. Nej. Men det siger måske også mere mig, at jeg ikke gider at være sådan en mainstream bitch. Og så alligevel er det ved at lave en podcast. så på den måde... Er det jo nok øh, helt det samme alligevel. <laughs> Æm, vi har også en, en anden deltager, har jeg næsten lyst til at sige. Vi har også en anden person i rummet, og det er dig, Emil Krøger. Også velkommen til dig. Tak skal du have, Anna. Du er 25 år, arbejder som DJ i ni år, og har klart fleste klubjobs, men har også spillet private jobs og jobs. Og ved siden af studerer du, men holder p.t. en pause for studiet, og så er øh, fuldtids-DJ. Og jeg tænker, som fuldtids-DJ er ens arbejde uge, så kun torsdag, nu siger jeg kun, men altså torsdag, fredag og lørdag? Ja, altså det, det, det, det er det jo sådan set. Altså, jeg har førhen oplevet også at kunne komme til at spille nogle jobs de andre dage i løbet af ugen. Altså mandag, tirsdag eller onsdag, men, men lad os bare definere en fuldtids-DJ som en DJ, der spiller torsdag, fredag og lørdag. Men hvis du så ikke har nogen hverdagsjob, venter man så bare søndag til onsdag, til man skal ud på arbejde igen? Ja, altså... Det, nogle gange kan det da godt komme til at være sådan, øh, at man ligesom føler, at man lidt bare træder vande i hverdagen. Fordi at, altså der er mange af mine, mine andre venner og bekendte, som jo har en helt anden hverdag og altså sådan, har skole eller fuldtidsarbejde at se til. Så de, det er jo ikke fordi, at de har tid til at sådan ses i løbet af hverdagen. Så nogle gange kan det godt lidt føles sådan. Så det handler lidt om, at, at man fra, fra søndag til torsdag skal prøve at holde sig selv i gang og, og, og finde på et eller andet at lave. Øh, for ikke, for ikke at komme til at sumpe alt for meget derhjemme. Jeg, jeg tror også, at, at jeg vil komme til at bare ligge og, og stinge Paradise Hotel, altså tre dage i streg, hvis jeg ikke skulle lave noget. Jamen, altså, det, det er da også nemt at komme til, men sådan min, min erfaring er bare, at sådan, det, er ikke, det er ikke det, som sådan hovedet har det bedst af. Altså sådan, Nej. Jeg, jeg har det for eksempel bedre, hvis jeg, hvis jeg kommer ud og dyrker noget motion eller... Altså, men nogen, jeg er jo så heldig, at der er nogle andre DJ-kollegaer, som også er fuldtid på det, og det er jo ofte, at de har lyst til at drikke en kaffe, eller gå en tur, eller komme lidt ud i vejret. Så det synes jeg i hvert fald er ret vigtigt for, ligesom at, sådan, for, for at holde mig i gang. Ja, pas på ens mentale helbred. Ja, lige præcis. Det kommer vi også øh, langt senere ind i programmet, men jeg skal selvfølgelig også lige høre, hvad din hadesang at spille ude på klubberne? Øh, jamen altså, du skrev jo til mig hmm i går og spurgte om, hvad min hadesang er at på klubberne, men altså sådan sanden er jo, jeg har jo aldrig spillet den, fordi jeg har jo nægtet at downloade den, fordi jeg synes, den er så dårlig. Mm -hmm. Men det er den her øh, sang, der hedder Peppers, mm. som her for 2-3 år siden bare blev et kæmpe hit på klubberne, og det har det her sådan meget genkendelige sådan, saxofon riff, øh, som er super catchy, og jeg kan godt forstå, hvorfor det er blevet et hit. Jeg synes simpelthen bare, at jeg synes bare at alt ved den sang er irriterende desværre, så, øh, så det, det er noget jeg aldrig kommer til at spille i hvert fald, mm. den er jeg træt af. Øh, da du skrev den til mig, der skulle jeg faktisk lige ind og Spotify-google den, for at finde ud af, hvad der var for en sang. Og så der hørte den, var jeg sådan, Nå, ja, jeg har der stået på LRB på et eller andet tidspunkt, og hørt den der klokken 6 om morgenen og ja. spillet Fandango til. Ja. Øhm, men øh, til dig, der lutter med, så forstår jeg godt, hvis øh, du undrer dig over, hvorfor vi endnu en gang sidder med to DJ's i panelet, når det egentlig er en restaurationspodcast. Men Nettelivsbranchen er for mig en fætter til restaurationsbranchen. Og øh, vi tre, der sidder her i dag, i dag har jo alle sammen det tilfældes, at vi jo bliver betalt for, at gæsterne i butikken egentlig har det ret nice. Øhm, men efter jeg udgav sidste DJ-episode, mødte jeg, jeg to, Emil Ravn og Emil Grøger, øh, som sagt er DJ's. Og I to var godt inde i en dyr aften på Gorilla i Kødbyen. Og så skal jeg da lige love jer for, at jeg blev hed til en øh, mus-samtale angående det afsnit. Snakken gik på, hvad I var enige med, og I særdeleshed var uenige i, og øh, så også, hvordan jeg havde gjort det som vært. Den aften øh, aftalte vi, at dagen efter skulle vi optage et, et, et nyt, en ny udgave af den samme, at jeg men øh, der havde I vist lidt for mange tommermænd til at dukke op, og selvom at det, det, det er den ældste undskyldning i bogen, så slipper I altså ikke så lidt, så nu sidder vi altså her i dag, så øh, jeg er det velkommen til jer, og lad os komme i gang med dagens afsnit. Lad os øh, snakke om elefanten i rummet. Altså, hvad, hvad, var, hvad var problemet med, med sidste afsnit? Øhm, jeg synes, der var sådan lidt øh, forskellige fordomme, som øh, sådan rimelig hurtigt blev øh, brudt ned. Men som i min optik ikke, øh, ikke helt synes var... var øh, jeg var i hvert fald ikke enig i nogle af, i, i nogle af de fordomme, som, som man, ikke, man ikke var enig i, eller... Folk, de folk, der var der, ikke var enige i. Hvad kunne det være for nogle fordomme? Eller hvad var det, du ikke var enig i? Jamen nu, okay. Jeg kan jo simpelthen ikke nærmest øh, huske Nej, den podcast. <laughs> mm, Super. Ja, Godt at vide, øh, jeg har gjort et indtryk. <laughs> ja, lige præcis. Øhm. Jeg ved, at noget af det... Øh, snakken øh, gik på og noget af de sådan, tre større øh, emner, vi snakkede om i lige præcis det afsnit, som var med Sigvard, øh, Maria Barfod, som går under navnet Fetti og øh, Amin Tafari. Og der blev snakket om lidt, øh, hvorvidt man scorer meget som DJ, og hvor meget planlægning det egentlig tager, og skal ud og spille på klubberne. Og øh, så også noget med, med ikke noget, men Amin snakkede også om, at han dealer med noget angst på grund af de her sene nettetimer. Men lad os øh, faktisk bare øh, starte med, med, med Sigvards udmelding, som jo var, at øh, han ikke rigtig brød sig, sig om, at hvis nogen prøvede at approache ham på, på natklubben. Fordi jeg har en stor fed fordom om, at, at man scorer rigtig meget som DJ, og jeg kunne da forestille mig især som mandlig DJ. Ja, altså det, det tror jeg da helt sikkert også, at man sagtens kan, jeg vil egentlig faktisk gerne bakke Sigvart op omkring, at altså, jeg synes heller ikke, at man scorer sindssygt meget som DJ, men det har måske også noget at gøre med den måde, jeg ligesom er DJ på. Øhm, jeg ser det meget som værende, øh, hvad kan man sige, et, altså det er jo mit arbejde. Øh, og derfor så jeg sådan, prøver jeg at være meget professionel, når jeg er i pulten, og jeg koncentrerer mig sindssygt meget øh, og det betyder, at jeg, hvad kan man sige, dyk, fordi jeg ikke er til stede i festen overhovedet. Altså, jeg står selvfølgelig og danser med op i pulten, mens jeg mixer. Men øh, jeg, øh, jeg tror ikke, jeg altid så, er så god til at sådan, opfatte de signaler, som, som folk måske sender, når de kommer op i pulten. Altså, jeg ved ikke, det kan da godt være, at der er nogen, der tænker, at den rigtige måde at score DJ'en på er at, at, at komme op i pulten og ønske en sang. Men... Jeg opfatter det bare slet ikke som, som et eller andet øh, scoremove, hvis man kan kalde det det. I bare sådan, kom op i bolden, Kan vi ikke lige høre Sex with me, So Amazing med Rihanna, og så lige med et blink i <laughs> Altså, vil du så ikke opfatte den overhovedet? Jo, jo, jo, <laughs> det er selvfølgelig. Altså, det, der har du en meget god pointe der. Mm -hmm. men, hun men, har prøvet det før. Men jeg ved ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg registrerer det i hvert fald ikke så meget. Mm -hmm. Fordi at jeg, bare, jeg er fokuseret på at mixe og øh, levere et professionelt stykke arbejde. Mm. Ravn. Man kan godt havne i sådan en boble også, altså hvor man egentlig ikke rigtig registrerer, hvad pokker der foregår. Øh, men altså, hvis man vil score, så kan man også score som DJ, og så er det ikke så svært, fordi vi er festens højdepunkt. Mm -hmm. altså, vi står i midten af hele pivetøjet, og det er på både godt og ondt selvfølgelig, men det kan man godt, hvis man gerne vil. Har du en oplevelse af, at du ligesom kan pick and choose, hvis du gerne vil score den aften? Nej, det har jeg ikke. Mm. Så øh, høje tanker har jeg dog heller ikke om mig selv. Ah, det synes jeg du kan ikke. Nej, det vil jeg ikke meine. Det vil jeg ikke mene. Det, det er stadigvæk et arbejde, og man har også et man har også man sige, man har et navn. Altså man skal også man jo ikke bare stå og spille fandango, mm. når man står og passer sit arbejde. Mm. Det ved jeg nu ikke. Det ved du nu, ikke? Jeg tror da tit, at jeg står og spiller Fandango, når jeg er på arbejde, som for eksempel lige nu. <laughs> jo, men man skal, også, man skal også kunne se sig selv i øjnene igen. Mm. Næste gang, man besøger stedet, og man skal måske også kunne se nogle af de gæster, man har talt med i øjnene. Um... Man heller ikke, man heller ikke blive, altså, det er jo heller ikke fedt at blive dømt som et eller andet, eller ikke dømt, det synes jeg måske lige hårdt nok sagt, men at blive anerkendt som ham, ham der bare hiver damer med hjem, hver i weekend. Mm -hmm. Det er jo heller ikke fedt. Men jeg tænker også på... Altså, hvad, er der overhovedet tid til at score? Altså, kan man godt forlade pulten i lang nok tid til ligesom at nå at lukke en aftale? Nej. Så hvordan står man så og snakker over, mens man vender plader? <laughs> jeg ved godt, ikke har plader, men... Altså, jeg er super dårlig til at snakke, når jeg står og spiller. Jeg, kan, jeg er en af verdens dårligste mennesker til at multitaske tror jeg. Mm. Øh, og jeg stod og talte med en pige på et tidspunkt inde på et, et sted, hvor jeg spillede. Uh, som egentlig var skidehamrende sød, og jeg ja, endte med at tale, og det var, eller, at tale med hinanden, og uh, det nummer, jeg så skulle have mixet ind, det fik jeg simpelthen ikke mixet ind, så der blev lige stille for en kort stund på stedet. <laughs> <Ja>. Stop dans! <laughs> et, et, et eksempel på, på min, min, min dårlige uh, multitasking-skills. Men hvis jeg nogle gange ville score en DJ, hvordan, hvordan, skulle jeg så, hvordan skulle jeg så gøre? Ikke komme op og slikke ind i øret i hvert fald. <laughs> <laughs> det er altid et ikke godt det. udgangspunkt at lade være med det ved jeg ikke, altså jeg, jeg tror, den, altså, jeg tror det er egentlig den nemmeste den nemmeste måde er bare at være så direkte som overhovedet muligt, så der ikke er ligesom er nogen, som er i tvivl om hvilke signaler som, som der bliver sendt afsted så hvis man gerne vil score DJ'en så skal man bare gå op til DJ'en og sige at han ser skidsød eller er sej til at DJ'. Det tror det tror jeg jeg er den, er den bedste måde mm. Men vil det så ikke bare blive... Altså, jeg tror, at hvis der var nogen, der kom og gav mig en kompliment så ville jeg da bare sige, tak, hvor er du sød, men så er det jo lidt... En, altså, hvordan sørger man så for at ende med dem derhjemme, når den sidste gæst er ud? Nu er det jo ikke, fordi vi går på arbejde som DJ's for at hive piger med hjem i weekenderne. Ah! Sådan fungerer det heller ikke. Sådan to flotte fyre der nah, det, <laughs> for mig her. Det duer ikke. Ej, hvad er det med, at jeg DJ siger som en glatte Jeg, Jeg... Jeg tror måske jeg tror i virkeligheden bare at øh, der måske er ret mange også DJs som i virkeligheden er en lille bit smule autistagtige som virkelig <laughs> bare altså, kommer ind i i den der bubble når vi spiller. Så når vi ligesom er, er på DJ job, så går vi ligesom bare ind i os selv og fokuserer på musikken, fokuserer på at få folk til at danse og så for at de har en helt helt vild god aften. Så sådan altså jeg tænker da ikke når når jeg tager på arbejde så tænker jeg da ikke. Det er fordi at jeg skal score. Jeg skal ud, og jeg skal sørge for, at det her, den her restauration, eller den her natklub, som jeg spiller for, at de har en god aften. Sørge for, at de får en god omsætning. Øh, sørge for, at folk, som kommer forbi det her sted, at øh, de bare har den bedste aften, og har lyst til at komme igen næste gang. Det er ligesom det, mit mindset for at gå på arbejde er. Så jeg tænker slet ikke over, jeg tænker slet ikke over, øh, over man kan sige, hele score aspektet af jobbet, selvom at altså, jeg, tror ret, altså, jeg tror, du har ret i ravn at hvis man vil så kan man sagtens score som DJ. Men det er, bare ikke, det er ikke noget, jeg tænker over personligt. Nej, så kan vi nogle gange dagen efter jeg lidt over hende pin den ene pige, der nu lige kom op, eller at man ikke... Og rykket på den. Ja, men det er jo igen, det er, det er svært, når man samtidig gerne vil stå og, og udføre sit arbejde. <laughs> det er sgu lidt svært. Um, vil I egentlig helst gerne have, at folk lægger være, når I står deroppe og spiller? Altså nej. Ved jeg, ja, det det vil jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, at det er fedt at, at uh, være i kontakt med, med, med de mennesker, som, som kommer på natklubben. Øh, og jeg synes, det er super fedt, hvis folk kommer op. og altså, sådan, Hvis man kan mærke på folk, de kigger ind i øjnene og, og giver ind en high five, eller kommer op og siger, du gør det bare vildt godt. Det synes jeg er så fedt. Øh, og det er også noget, som jeg sådan, bliver helt vildt glad for, at folk gør. Øh, så jeg vil ikke have, at folk øh, øh, lader mig være, når jeg spiller. Men samtidig så vil jeg, øh, vil jeg sige, at nogle gange synes jeg godt, at folk kan mangle en lille bit smule situationsfornemmelse. Øh, fordi nogle gange øh, kan gæsterne godt være meget anmæsende øh, og sådan virke meget krævende, især når de kommer med musikønsker og sådan noget i den stil. Øh, Men hvorfor er det, det i at man ønsker musik? Jamen det er, slet ikke, det, er slet ikke, det er slet ikke det, at der bliver ønsket sange. Jeg synes i virkeligheden, at det er helt fint, at der bliver ønsket sange, og især på sådan... Nu, altså, Ravn og jeg spiller øh, spiller øh, mest på mainstream-steder, back to, eller sådan, hvad, hvad kan man sige, halv-mainstream, der bliver spillet populær musik mm -hmm. på de steder, hvor vi spiller. Øhm, så jeg synes egentlig, det er fint, at folk ønsker. Jeg synes bare, at det der med, jeg synes bare, at ja, det er ikke ofte, at folk kommer med et ønske, de kommer mere med et krav mm. om en sang, der bliver spillet. Det er, ikke, altså det, er, det er ikke et ønske. Det er ikke sådan det der med, om jeg ønsker mig en farage. Mm. Men den får jeg ikke, fordi den havde mine forældre ikke råd til. Det er mere sådan, altså folk på klubben de vil have en farage. Det er ikke et ønske. Det er lidt mere et krav. Er der nogle gange, hvor man bare siger, ja, ja den, den kommer næste gang, og så bare for at slet med dem, og så spiller man det ikke alligevel? Ja, mm. men så, så husker de det ret ofte. Ja. Ja, fordi ja. det er jo sådan noget, jeg gør. Så <laughs> står man lidt med hård i postkassen bagefter. <laughs> ja, og, og så skal man stå og finde på dårlige historier og undskyldninger for. Det, det havde jeg sku den havde jeg ikke lige med alligevel helt. Jeg kunne ikke finde den. Nej, det må da også være fucking gitan, at skal stå og undskylde for sit eget stykke arbejde. Ja, det vil jeg også mene. Men altså, det virker bare nogle gange som om, at man kan udlægge en, en persons aften, ja. hvis man ikke spiller det respektive nummer, de ønsker. Ikke det? Ja, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Altså, jeg prøver så vidt muligt at være så klar i mailet, som er muligt, når folk kommer op, kommer med et eller andet ønske. Altså, øh, jeg har der på et tidspunkt blevet tilbudt 300 euro for at spille Kim Larsen inde på en in, på en eller anden natklub, Nej. og hvor at sådan, selvom at, <laughs> det lød sådan lidt fristende de der 300 euro på det tidspunkt, så må jeg jo bare sådan forklare. Altså sådan, altså jeg det, jeg synes, det, altså, det er cool, at du vil have, altså, så gerne vil høre den sang så meget, at du vil betale 300 euro for det. Men det kommer simpelthen bare ikke til at ske, fordi at, sådan, det, er ikke, det er ikke den musik, der bliver spillet herinde. Det er ikke den type musik, vi spiller her. Og man kan sige, at jeg er på arbejde, og jeg har også et vis ansvar over for de hvad kan man sige, retningslinjer, som er blevet stillet op af spillestedet. Øh, som jeg bliver nødt til at overholde, hvis jeg kan vil blive ved med at arbejde der i hvert fald. Og så, altså, jeg vil hellere være så klar i mailet som rød muligt, og bare sige, at det kommer ikke til at ske. Øh, fordi, at, altså, jeg synes også, det er jo lidt, at folk de ligesom, ja, at gæsterne øh, går og håber på, at sangen bliver spillet, hvis det er et eller andet ønske, som er helt hen i vejret. Men øh, de klubber, I, I spiller på, altså har I en aftale med dem, hvad det er for noget musik, I, I må spille? Fordi at jeg tænker da, at 300 euro vil jeg da gerne have sagt jer til for, at det bare lige har været i tre minutter, man lige laver en, en afstikker. Altså vil, er det fordi, man pludselig er bange for at, at gøre sin, sin chef, eller det ved jeg jo ikke engang, om det er for jeres vedkommende. Altså sure, at man ikke bliver hyret en gang til, eller? Jeg synes bare ideen om at skulle tage imod penge for at spille et nummer, det er sådan lidt... Det er sådan lige på nippet i min optik til sådan prostitution på en eller anden måde. Men det er servicebrinsen jo. Ja, det er den. Men vi bliver i forvejen betalt en hyre for at udføre et stykke arbejde. Så har jeg ikke, jeg har ikke behov for, at jeg så lige pludselig skal tage imod ekstra penge for at spille et specifikt nummer. Det synes jeg, så går jeg lidt ned i værdighed på en måde, og det bryder jeg mig ikke om. Hvad tjener I egentlig? Hvad koster I? Vi er fandme dyre. Mm -hmm. dyr dyre. godt se, I er vi dyrebiger, der står ja, op for uh -huh. Nej, altså... Det vi tjener fornuftigt på det, vil jeg sige. Altså, man kan leve af det, hvis man har lyst at leve af det. Hvis, øh, hvis jeg skulle holde en 27-års fødselsdag her lidt om lidt, og vi blev øh, 50-60 mennesker, jeg gerne ville hyre en af ja, hvad ville det så koste? Altså, hvis du har haft nogle rigtig søde veninder, så tror jeg helt sikkert, at Krøj, han har spillet gratis. <laughs> er det rigtigt? <laughs> nej, nej, det passer overhovedet, ikke? <laughs> og så skulle jeg nok komme nogle gange og hjælpe, så han kunne få lov at, øh, at tale lidt samtidig. Mm -hmm. altså, nej, altså, vi, vi har jo ikke noget... Man skal jo lege udstyr, først og fremmest. Det er jo en hvis det er et privat arrangement. Mm -hmm. Det er jo ikke gratis at lege, og det skal jo også levere sig, og det skal sættes op, og samtidig sætter vi det selv op, og andre gange, så laver man en deal med et udlejningsfirma eller en person, som kan komme og levere det og sætte det op og pakke det sammen og afhente det. Så det er jo en pris, og så er jo vores egen timeløn, som vi også gerne vil have til at gå op. Og Klart. så er der en samlet pris på det. Og det er meget forskelligt, hvad folk de tager i den her branche her. Nogle er meget billige, andre er meget dyre. Og nogle... Hvor ligger I cirka henne? Det er, det, det, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, ja. Yeah. Altså, snakker I om det internt i DJ-miljøet? Altså, hvad, hvad I hver især tager? Vi, vi snakker om, sådan, hvor vi hver især altså ligger hen lønmæssigt eller prismæssigt på de forskellige beværtninger. Og vi taler da også om det til private arrangementer for at vi er også er med til sådan at opretholde øh, prisniveauet øh, i den branche, fordi det er lidt en Ja, en ud af branche, undskyld mit sprog, men det er det. Der er altid DJ's, der vil underbyde andre DJ's for at få lov at spille det job. Mm. Og så er der kvalitet og kvantitet, som, som har meget skulle, skulle, skulle have sagt på det område. Og der tror jeg bare, at vi er en, en gruppe DJ's, der godt kan lide at have nogle dialoger omkring det og sørge for, at vi ikke ligger for meget forbi hinanden for os at være med til at fortælle kunden, at det er så det her, det koster. Hvordan er det danske DJ-miljø egentlig? Alt for mange DJ's. Det er jo meget nemt at kalde sig DJ. Hvad er en DJ egentlig? Altså, en, der det... trykker play. Ja, altså. Men, men ja, jeg synes, der er lidt for mange rundt omkring. Og der er for mange øh, gamle røvhuller. DJ's. Hvad, hvad betyder gamle røvhuller? Ja, der, er, der er forskellige Facebook-grupper, DJ Networks-grupper øh, øh, på facebook hvor øh, det er simpelthen bare Popkordene frem, læs en opslag øh, De skal altid altså, det, det er, Så er der nogen, der søger så ja. Til et specifikt job Eller til nogle jobs Så der skal du have 15 års erfaring for at Du kan få lov at spille lidt job Og det er altså bare en 40-års fødselsdag så sådan... Hvad sker da? der inde på de, de her Facebook-grupper? Hvad skriver folk? Jamen, altså, altså, folk har for meget tid det er, så Folk har for meget fritid Jeg tror, de har fået lidt at lave mandag tjære, til mm. øhm, Og så, så, så skal de ud med nogle frustration over det noget, der, har været, altså noget, der er altid er et tema inden på det DJ-forum, det er netop DJ-lønninger, ja. øh, som ofte er en diskussion. Og jeg har også lagt mærke til her på det seneste. Det virker som om, at, øh, at der er flere og flere, som ligesom prøver at, hvad kan man sige, gøre en forretning ud af at lave DJ-bookinger til forskellige arrangementer, så det kunne være bryllupper og så videre. Og så nogle gange, så kommer der sådan et, et længere opslag, hvor der er nogen, som søger DJ's til lad os sige måske ti bryllupper på forskellige steder i i, i landet. Mm -hmm. Æ, og det er der så altså mange af de her gamle DJs, som er helt utilfredse over eller har en meget skarp holdning til, at det gør man bare ikke. Æ, og så at, mm, hvorfor gør man ikke det? Jamen øh, det er fordi de synes, at øh, det en kommentar kunne for eksempel være øh, ved brudeparret godt, at I skyder med spredehavl for at <laughs> for at finde en DJ til deres store dag. Mm. Øhm, og det er bare sådan lidt... Jeg synes, det er lidt... Altså, som Ravn siger, der er mange af dem, som måske har lidt meget fritid til at sidde og skrive, skrive sådan nogle ting. Øh, jeg kan da på nogen måde... Øh, på nogle punkter kan jeg da godt følge dem i, at det her brudeparti de, øh, forventer jo... Øh, et øh, fantastisk arrangement til deres op, men jeg har det bare lidt sådan, hvis man vil have en specifik DJ af en specifik kvalitet, så må man jo også definere det over dem, som booker en, så jeg forstår slet ikke, hvorfor det er, at de er sure over det til at starte med. Mm. Altså, øh, fordi at de fleste private jobs jeg, jeg får, det er jo bare ved direkte henvendelse, det er nogen, der skriver til mig, fordi de har hørt mig spille til et arrangement i forvejen, eller en på et andet tidspunkt, og så skriver de, vi vil gerne have, at du kommer og spiller. Mm. Og hvis ikke man ligesom definerer det på den måde med, at vi vil have den her, den her person, der kommer og spiller, så synes jeg måske heller ikke, at man kan tillade sig at regne med alt for meget, hvis, i stedet for, altså, hvis man bare siger, vi skal bruge en DJ. Altså, en DJ er jo mange ting, og DJ spiller forskellige genrer og sådan noget, så det er også en vag definition, ikke? Mm. Øhm, ja, så jeg synes det er, der bliver bettet lidt, som ram, siger, og det er måske lidt fjollet. Folk går i meget små sko. Men, men øh, f.eks. det DJ-miljø, I er i, altså den lidt yngre generation, som spiller på øh, de mainstream-klubber øh, og steder her i København, er der også noget hierarki mellem jer, eller beefs mellem jer? Altså, hvis man måske... Hvis, hvis lad os prøve at, at ligesom lave sådan en, hvad kan man sige, en lille boble, som vi måske kalder os lad os kalde os professionelle DJ's i mm. København. Så os, der spiller på natklubber rundt omkring, altså så er det jo, det er jo, altså det er jo ret småt miljøet i virkeligheden. Altså sådan, øh, om der er beefs, øh, nogle gange så hører man da... Altså, Hvad øh, hører man? Jeg har da hørt, øh, om, altså, altså der, der vil jo altid være nogen, som måske som ikke klikker med alle, øh, der, altså, der er der, der, der, der er nogen, som man ligesom er bedre venner med generelt. Men altså, jeg synes egentlig, at, jeg synes egentlig, at øh, den københavnske DJ-scene er super fed. Jeg synes, øh, de, fleste, øh, de fleste DJ's, jeg kender i København, kommer jeg super godt ud af det med, og ser, ser næsten alle som værende mine venner, og jeg vil, jeg vil mere kalde os kongolegerer, end jeg vil kalde os konkurrenter, ikke? Altså fordi sådan, selvom at vi selvfølgelig kæmper om de samme jobs på sin vis, så altså så kommer vi stadig godt ud af det med hinanden, og vi vil alle sammen hinanden det bedste øh, i forhold til. Men vil man job. gerne det? Altså ravn, er der ikke nogen gange, hvor man tænker, fuck var det i tænde, at hende eller ham lige har fået det job, der gav jeg fandt mig godt at spille. Det tænker jeg faktisk ikke så meget over. Ugh. Ja, det gør jeg sgu ikke. Men vi er også bare mange af de samme dige, der spiller de samme steder. Altså, det er vi virkelig. Som, som Køjer også nævner, der er ikke så mange DJs alligevel i København. I hvert fald ikke i det miljø, vi er i. Mm -hmm. I det de, de, de miljø, vi befinder os i. Så mm -hmm. er vi mange af de samme, og vi, vi underskuger hinanden det bedste. Hvor, og der er, er plads til alle sammen. Hvad, hvad er hierarkiet cirka på den danske DJ-scene? Altså, jeg ved at i hvert fald at i recessionsbranchen, så er der jo, altså, ved vi jo, der er jo Beførsted, og der er Michelin, og så er der de sådan hipster københavn smarte restauranter. Altså, der er jo et hierarki efter, hvor, hvor fed en, en tjener du er efter, hvor du arbejder. Er det også det på den danske DJ-scene, at dem, som spiller på klubberne, er ikke så fede, men dem, som spiller på TT Storch, er super fede? Eller, altså, sådan, er der noget hierark, jeg ved, ikke, jeg, vil, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det hierarki. Jeg vil måske mere snakke om anerkendelse øh, blandt os DJ-kollegaer. Altså, det er jo klart, at hvis man, hvis man spiller på de allerstørste og mest øh, populære natklubber i København, så øh, er man da øh, automatisk øh, anerkendt og respekteret af, af, af de andre DJ's, fordi altså, der skal jo noget til for at, hvad kan man sige, øh, komme det sted hen og spille. Øh, så jeg ved ikke, man vi snakker om hierarki, men der er der nogle steder, som er mere anerkendte end andre at spille. Det er klart. Mm. Men bare fordi, at man er DJ et stort populært sted, så synes jeg ikke, at det er en betydning med, at man så bliver anerkendt af os andre. Eller af, ikke os andre, men af andre DJ's. Nogle gange er det også gået lidt for meget øh, sådan blogger, øh, kendis og person is et eller andet, hvad ved jeg. Fordi, at det er et populært menneske, og fordi, at de trækker nogle mennesker, så skal de have lov til at stå og spille, Hver øh, DJ's lige pludselig et eller andet sted. Men er det ikke iterende? Jeg synes, det er, jeg synes, det er hammer Ja. Men det er ikke fordi, at jeg... Jeg, jeg, jeg synes ikke, det er iterende på grund af, at jeg er misundelig på det. Men så vil der heller hellere have, fordi at vi er jo vi er jo køndige mennesker, og vi er jo professionelle folk, og der er nok af os. Hvorfor fanden så ikke se en ordentlig DJ til at spille i stedet for? Jamen er det ikke en, en følelse af ligesom at underminere ens erhverv Og tro at man bare kan sætte alle om bag en pult Og så trykke play Det synes jeg lidt det er, det er sådan, Der går lidt en joke i det mm -hmm. øh, En gang imellem øh, det, det synes jeg der gør Men ja altså, Så er der også de fleste af tilfældene jeg ved, jeg ved faktisk ikke hvor meget folk Gæsterne så ligger ved. <laughs> Altså hvor meget de ligger, ligger mærke til det Om der bliver mixet skævt eller ej jeg tror bare, det er mere sådan en intern ting for os DJ's, at det er sådan lidt, for fanden, vi har brugt så mange år på at, at, at ramme det niveau, vi har ramt, eller udføre det arbejde, vi udfører, så synes jeg, det er lidt, lidt ærgerligt. Men øh, på det, så skal vi faktisk lige høre et, øh, et lille klip her. The dj's actually do because I don't think they're remixing the song on the spot I think they make it ahead of time. So what dials are they pressing anything det her klip er jo øh, en, en tiktok der er gået enormt viralt og jeg skreg af grin da jeg så det fordi jeg kunne bare relatere jeg nogle gange tænker hver gang tænker jeg der også hvad fuck er det egentlig i laver deroppe? er det ikke bare tryk play Altså, nej, det, det, vil da, det vil jeg da overhovedet ikke sige. Det er, altså, man kan sige, øh, jeg, jeg synes, at en, en, en god DJ er en, der går øh, meget op i sit håndværk, som sørger for, at der er nogle, nogle, øh, nogle gode og, og kreative overgange mellem nummerne, så, så aftenen, den udvikler sig øh, på en dynamisk måde, og alle overgangen ikke bliver de samme. Øh, og det ikke bare er, at alle sangene bliver spillet fra start til slut, og så bliver der sat en ny sang på. Altså, sådan, det, er jo ikke, det er jo ikke bare, vi, vi står ikke bare og fumler derop for sjov. Altså, det er jo, vi, vi står jo og forbereder os på den næste overgang, vi skal lave. Så man kan sige, det for, for at svare på hende, den, den grædende pige fra, fra TikToks <laughs> spørgsmål, så, så, så forbereder vi jo øh, overgang til den næste sang. Det, det er jo det, vi laver derop kan man sige. Øhm, um, altså, men er der ikke uhyggelig uh uh mange knapper til bare at skal lave en god fade i en sang? Jo, det er der. Og også for mange. Ja. Ja, ja. Men, jeg, og jeg tror også, igen, de fleste... Nej, jeg vil ikke mange af de ting, vi laver deroppe, tror jeg ikke, at øh, man nødvendigvis lægger mærke til, når man står... Hvad kunne det være for nogle ting, for eksempel? Jamen, så kan man bruge noget eko. Altså, man kan... Øh, bombe ind over et nummer, eller man kan fjerne noget, nogle frekvenser, og man kan fjerne noget bas for at lave et ekstra drop, eksempelvis. Det ved jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke altid, hvor meget folk egentlig lægger mærke til det, men... Altså, jeg lægger ikke mærke til det. Nej. Men altså, måske det også, øh, måske har det også mere noget at gøre med, at øh, altså, du tror, at du ikke lægger mærke til det, men underbevidst, så lægger du ligesom mærke til mm. den her overgang, fordi at, man kan sige, i overgangen mellem de to sange, så det er jo derfor, det hedder at mixe. Det er jo fordi, at man ligesom mixer de to sange sammen. Så man sørger for, at der er nogle elementer fra den sang, som spiller i forvejen. Som så bliver øh, mixet sammen med den sang, som man er ved at mixe over i. Øhm, øhm, så underbevidst kan det godt være, at du ligesom lægger mærke til de her ting, som vi gør. Ikke sådan, at det er noget, du tænker over. Men har du, ikke, har, har du aldrig stået på en natklub og bare tænkt, mange gange. det var vildt det der, der lige skete der? Eller sådan, hvad... Altså, altså, hvorfor kom det... Altså, du, hvis du var to numre, du kendte i forvejen, begge to, mm. som der blev mixet imellem, og du bare tænkte, what, det lød ekstra vildt, den her gang, at det blev ligesom, at, de her, at det her skift, der blev lavet. Altså, der tror jeg simpelthen, at jeg er så æske at, at der har jo et meget utaknemmeligt job, og det tror jeg simpelthen ikke, at jeg anerkender. Altså, Nej. det tror jeg ikke, at jeg lægger mærke til i momentet Nej. overhovedet, desværre. En, I hvert fald ikke noget, jeg ville kunne huske. Også øhm, i, her i august, der var jeg faktisk til en, en ny festival, der er i København, der hedder O-Days. Og øh, der er der meget øh, DJ og elektronisk. Der er meget DJ. Der er mange DJ's, der laver elektronisk musik. Og nogle gange, der stod jeg og tænkte ikke, at det ikke var fedt. Men jeg stod og tænkte, hvorfor vil man ikke work smarter, not harder? Og det mener jeg med, at kan man ikke bare sidde derhjemme, lave sin teams mix, og så bare lidt trykke play op på scenen, og så bare performe på den måde? Kan man sagtens. Er der nogen, der gør det? Ja, ja. Jeg ved ikke, hvor mange, der gør det her i, øh, i, sådan, i vores. Det tror jeg jo ikke. Ikke, der ikke nogen, der det over. kan man ikke. Altså, man bliver simpelthen nødt til at læse det publikum, der nogle gange er der. Så det er virkelig svært at forberede hjemmefra. Så er der simpelthen for meget, der kan gå galt. Der er simpelthen, altså, du kan ramme fuldstændig off, øh, hvad du har stået og forberedt hjemmefra, så hvad der egentlig virker, når du så står og er i gang. Men hvor meget forberedelse laver I så, inden I skal ind og, og spille på de her klubber? Fordi hvis det er at skulle fornemme, hvad der sker ude i pøbelen, så det, vil jeg da tænke, at det var svært at forberede sig på. Man finder, man finder tracks øh, hjemmefra, så man tænker, okay, altså, når jeg sidder og forbereder musik, som jeg gør nogle timer om ugen, øh, så sidder jeg og lytter til en masse forskellige ting og siger, okay, det her, det kunne være fedt at spille det her sted her. Og det her, det kunne være fedt at spille et andet sted. Og så opbygger man lidt sit kartotek, og så har man delt op i nogle mapper, og så kan man hive lidt i det, og så siger, lad os se, om det virker. og nu føler jeg, at det her track her, det vil være helt perfekt. Men når nu, nu var I spiller på, på sådan mainstream steder i København. Altså er det så ikke bare at finde Spotify top 50, så ved man vel godt, hvad man skal spille? Altså det Øh, det kan man det kan man vel godt gøre i virkeligheden øh, altså i teorien kan man jo godt bare gå på Spotify top 50 men altså jeg spiller selv relativt mange edits af hvad betyder sange det? Øh, jamen altså øh, man kan sige øh, remixes og så noget i den stil øh, af andre sange for eksempel øh, remixes kan være rigtig gode hvis der nu er et popnummer, som måske ikke er så klubagtigt, øh, men man stadig ligesom gerne vil spille øh, nogle dele af det nummer herude, fordi man synes, det er et godt nummer, og man ved, at folk kender det, så kan det være rigtig godt at finde nogle, find et edit eller et remix af den sang, for man ligesom, øh, som, fordi at folk de kan reagere rigtig godt på det, fordi at det, er, det er noget, de kender. Altså, det kan også være smart, hvis at finde edits og bruge tid på at sidde og, og, og finde remixes af sange. Øh, hvis nu, lad os tage, nu sagde jeg før, at jeg synes ikke, at Peppas er et øh, stjernegodt nummer, for at sige det på en pæn måde. Mm. Øhm, men hvis nu, altså, det kan sagtens være, at jeg er på SoundCloud eller et eller andet sted på nettet finder et remix af den sang, som jeg synes virker super godt, så kan jeg jo stadig på sin vis få spillet den sang for folk øh, på, på klubberne, selvom jeg ikke synes, originalen er særlig god. Men nu har jeg jo henholdsvis været DJ i 15 og 9 år. Altså sidder det ikke lidt på ryggraden nu, hvad det er, man spiller, og hvad det er, man ikke spiller? Altså, if it ain't broken, why fix it? Det var også et spørgsmål om at udfordre sig selv, når man står og spiller. Hvis jeg skulle stå og spille Spotify top 50, så vil jeg kede min røv i laser. Og så vil jeg ikke synes, det var sjovt, det jeg lavede. Og så vil jeg ikke lave det, jeg laver. Så det er jo også det der med at finde, finde skæve numre, og finde sjove numre, og så have nogle sikre numre klar. Øh, og blande det hele lidt. Spille noget åndssvagt, og så, hvis det ikke virker, så har man backup klar. I stedet for bare at spille det, folk de forventer at høre, eller spille det, som man ved, folk gerne vil høre. Så synes jeg, det er klart en det fedeste er, at øh, man, man giver det twist med, med, hvad man egentlig også gerne selv vil høre, hvad man selv synes er fedt, og så øh, se, om folk ikke også rykker på det. Og det synes jeg egentlig lykkedes i, i langt de fleste tilfælde. Ja, helt klart. Jeg tror også måske, eller det skal jeg passe på med at sige, men jeg kunne forestille mig, at, man, at folk vil kede sig også, hvis de bare skulle stå på en nætklub og høre det musik, de egentlig også bare står og hører derhjemme, eller sidder og hører derhjemme. Ja, altså det, den vil jeg jo lidt, altså det vil jeg jo rigtig gerne. Ja. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg synes, jeg har faktisk lige haft en snak med nogle venner omkring, at jeg synes, at det er enormt svært at finde et godt gå i byen sted i København. Fordi at jeg vil netop bare gerne høre eh, de største popslaskere, der er lige nu, og stå og synge med på Dua Leiba med Levitating. Og hvis jeg gerne vil det så skal jeg enten stå i tre timers kø til søpalvionen, eller så skal jeg gå ned og være sammen med ret og på godt og skade, eller de typer, som jeg måske føler mere af mit miljø, er måske i kødbyen, men så har jeg tvangsen lagt mig til at høre techno de næste 10 timer, og det gider jeg bare ikke. Altså, så jeg synes, det er enormt svært at finde et sted, hvor at øhm, forstå mig ret, at der ikke er en DJ, der skal prøve at udfordre mit musikværd. Altså, der tror jeg heller ikke, ikke jeg vil heller ikke give dig helt ret, Ravn, i at, at folk øh, ikke er interesseret i kun at høre Top 50. Det tror jeg, de er rigtig mange steder. Øh, men, men jeg vil til gengæld give dig super meget ret i, at jeg synes også, det er en del af DJ'ens job, at udfordre folk lidt og prøve at ud, ud, øh, udvide deres horisont. Hvorfor? Hvorfor skal I udfordre mig? Jamen, altså, fordi... Hvad nu hvis, at... Øh, hvad nu, hvis at... Lad, os, lad os tage et eksempel. Ligesom at du, du, du var på O'Days, sagde du. Mm -hmm. øh, og det er måske ikke alle kunstnere som du ligesom kendt på forhånd som du ligesom hørt derude men lige pludselig står du til en eller anden koncert med noget musik som du aldrig ville have sat på derhjemme og du oplevede ligesom bare at det synes du bare var mega fedt derfor synes jeg det er DJ'ens opgave at udfordre folk lidt fordi man kan jo nogle gange være med til ligesom at sådan hvad skal man sige, vække noget i folk og altså, ligesom få folk til at finde ud af at der ligesom er andet musik som er fedt end det, der bliver spillet i radioen, eller det, der er top 50 på Spotify. For jeg tror, der er rigtig mange, som... Øh, som måske som, altså ikke Fordi de hører radio, og de hører Spotify. De, jeg tror ikke, de ved, at det findes. Så, øh, så jeg, derfor synes jeg, det er vigtigt, at ligesom sådan, fortælle folk, hvad der ligesom sker i, i, i musikverdenen over. Men vil man gerne det på en natklub torsdag, fredag og lørdag? Som DJ eller som, som gæst? Som gæst. Altså, jeg, jeg tænker bare, at hvis vi skal øh, snakke om, at jeg tog på en festival, hvor der er en større elektronisk scene, så helt sikkert så ved jeg godt, at når jeg træder ind i det rum, at øh, på en festival, der kan man jo se alt muligt. som ligesom med Roskilde Festival, der sidder man lige pludselig og ser en koncert, hvor man ikke aner, hvem er, så er man sådan, okay, fedt nok. Men hvis jeg skal i byen torsdag, fredag og lørdag, hvor det, det meste af jeres arbejde er, Um, så tror jeg det ikke, at så vil jeg da bare gerne ind og med hornene. Så vil jeg da bare gerne kræve at høre du er Life med lepertaling. Så gider det ikke at udfordres. Jeg er meget sikker på, at, at musikken, de steder, vi spiller, har, spiller en meget stor indflydelse weekend efter weekend. Og øh, jeg er i den overbevisning om, at, at hvor vi spiller i hvert fald, der kommer gæsterne en blanding af den generelle stemning, der er af stederne, og måden, de bliver mødt på, men i det også musikken. Det der med, at det er lidt musik og det er ikke altid lige det, som de troede, de skulle høre. Jeg er helt sikker på, at, at det har en, en, en betydning for, at gæsterne også har lyst til at komme igen weekend efter weekend. Det er jeg slet ikke i tvivl om. I sidste afsnit, hvor jeg lavede et uh, D-Day-special, havde jeg Amin Serfarie med inden, og uh, der kom vi ind på et... Uh, et Lidt følsomt emne for nogen, for mange måske, og øh, inklusiv øh, undertegnet her, om, omkring de her arbejdstider, I jo arbejder. Fordi at, øh, til far for at gentage mig selv, så opsummerer jeg lige hurtigt til øh, den eller de, der ikke lige har lyttet til det afsigt. Jeg arbejdede på et tidspunkt ude i lufthavnen, også øh, i serviceindustrien, og jeg endte faktisk med at måtte mig, fordi at jeg psykisk blev kørt fuldstændig midt over jeg kunne slet ikke holde ud, at jeg skulle møde på arbejde øh, kl. 3.45 hver dag, og min, min, øh, min arbejdstjens så var færdig kl. 12, og så skulle jeg tage en lur og vågne for den, og være sådan hver dag og tid af det, og så ud og have mit livs øh, vildeste sommer, men kun lige til kl. 18 om aftenen, fordi at jeg skulle nemlig op kl. 2 igen dagen efter. Og øh, det kommer mig og min Safarie ind på i, i, det, i det tidligere afsnit, hvor at han også snakker omkring at han har, har udviklet angst på grund af de her sene nattetimer. Hvordan har I det med de her arbejdstider? og hvordan har det påvirket jer? For, for mit vedkommende vil jeg faktisk sige for det meste, at jeg synes, at jeg trives ret godt om natten. Øh, og det har jeg egentlig altid gjort. Jeg føler, at det er øh, om natten, at jeg ligesom er mest kreativ. Jeg er måske bare, jeg er måske bare det, man vil definere som en natteravn. Så jeg har det for det meste... For det meste fint med at være, være sent oppe, øh, men det er da klart, at det er da, det er, jeg vil give Amin ret i, at det er, øh, det er hårdt at skulle vende sin døgnrytme øh, hele tiden, hvis man skal øh, op og øh, ordne forskellige gøremål om mandagen. Mm -hmm. øh, hvis man skal i skole eller på fuldtidsarbejde. Det, øh, det er sgu hårdt, og det kan man, det kan man godt blive, øh, blive noget presset over. Mm -hmm. Ravn, hvordan påvirker det dig? Jamen, altså, nu, har jeg selv en, nu er jeg selv en af dem, der har, øh, der har været nede og vende øh, en tur godt ned i kælderen, med både stress og angst og hele pivetøjet. På grund af? Nej, men på grund af forkert prioritering. Og så et, øh, et, et dårligt miljø, jeg var i i et forhenværende arbejde, forhenværende fuldtidsarbejde. Øhm, så der havde jeg brug for at skabe en balance også, for at jeg kunne fortsætte med at spille i weekenderne. Nu er det ikke hver evig eneste weekend, jeg spiller mere. Som sagt, mit arbejde, det, det er min første prioritet. Og øh, jeg tilrettelægger, hvornår jeg kan spille ud efter mit arbejdsskema fra mit fuldtidsarbejde. Øh, men det er, altså som, som krøjer nævner, det, er, det kan godt være, øh, være hårdt. Og at, at skulle stå øh, om natten og, og bruge sin hjerne, og, øh, og så skulle op tidligt dagen efter, eller skulle fungere dagen efter, fordi man har nogle mål mm -hmm. som skal klares. Ja, fordi at øh, jeg kunne da så mærke, da, da jeg arbejdede om natten, at det her med, at hver uge, eller fra dag til dag, skulle man, som du siger, Krøger, ændre den her rytme, der bare gjorde, at min krop blev enormt stresset. Det var jo egentlig ikke arbejdet, der var stressende som sådan, men det var det der med hele tiden, og planlægge forud i tiden, at hvornår jeg kunne sove, der gjorde, at jeg bare havde enormt svært ved så at sove, for det er sådan, du skal virkelig sove nu, hvis du skal kunne nå alle de her ting, og du vil kunne være friske til de her ting. Men jeg tænker også, at i og med, at jeres øh, arbejde primært ligger i weekenderne, altså, hvordan kan I opretholde et, øh, sociale relationer ved siden af? Fordi at for mit vedkommende af alt det sociale, jeg laver, det ligger jo i weekenden nu? Altså, øh, jeg synes, da, da jeg læste på, på studiet og brugte brugt tid på det, øh, der valgte jeg at skære drastisk ned for mængden af DJ-jobs, jeg havde, for ligesom også at give mig selv øh, plads til at, øh, at kunne ses med mine venner og lave øh, aftaler om at gå ud og spise, eller tage i byen, eller sidde derhjemme. Øh, fordi jeg kunne godt mærke, at jeg kør, kørte lidt hårdt på, da jeg startede øh, på studiet, med der kørte jeg hårdt på med DJ også, og det kunne jeg godt mærke ret hurtigt, at det, det, det var ret opslidende, øh, og det var træls, at man gik klip af aftaler, øh, øh, med, med venner, eller, øh, eller familie, familieting, eller noget i den stil. Så der valgte jeg bare at skære ned på det, fordi jeg vidste, at det vil blive for hårdt. Øh, så synes, det, er helt, det er ekstremt vigtigt, at man husker at få set sine venner i hverdagen, hvis man kan det. Øh, jeg, synes, at det er, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt også at holde fri nogle gange. Også selvom man er fuldtids-DJ, så sørg for at holde fri i weekenden også, fordi som du siger, der sker... Mange sociale ting i weekenden, som man kan misse på grund af sit arbejde. Ravn, er der nogle vigtige begivenheder, du har mistet, eller ikke mistet, har misset, fordi at du var nødt til at, at, at, at dj. den gældende weekend? Mm, nej, det vil jeg ikke mene. For hvis de er vigtige nok, så skal jeg nok prioritere således, at jeg kan tage til de begivenheder. Men har du altid været, hvad siger man, stillesendt nok til at tage den beslutning? I de fleste tilfælde har jeg. Så har jeg været, altså gået efter det, det princip, at uh, kan man være uh, kong om dagen, så kan man også være kong om natten. Hmm. Øhm, og det er også en disciplin, jeg har fået i forbindelse med at have et arbejde, samtidig med at spille. Altså, da jeg, jeg, jeg flyttede til København i sin tid, øh, skulle jeg jo passe med et fuldtidsarbejde, men der ville jeg jo også gerne spille alt det, jeg overhovedet kunne. For nu var jeg endelig begyndt at komme lidt ind i, i København og kunne begynde at, at spille nogle steder. Og der måtte jeg bare suck op, altså Så kan det godt være, at jeg spillede til klokken 5 om morgenen. Først faldt i søvn klokken seks om morgenen. Og skulle op igen klokken 8 Og passe mit arbejde. Mm. Og det var ikke altid lige sjovt. Men det var sådan, det, var den for, det var en forpligtelse. Jeg kan huske, i tidernes morgen, da jeg var tjener, altså, der dedikerede jeg mig jo 100% til at være tjener, for jeg bare synes, at det var fucking griner, som jeg kunne forestille mig, i også tænker om det at være DJ. Er det... Er det ikke nederen nogle gange, fordi sådan hedder jeg det i hvert fald, at øh, der var sindssygt mange sociale arrangementer, og jeg mistede, F miss. det er sygt, jeg bliver ved med at sige, mistede, fordi at jeg gerne ville prioritere mit arbejde, for jeg synes, at det var langt sjovere at være noget på. Øhm, er, der ikke... altså, er der ikke nogen gange, hvor at I har sagt nej til en eller anden fødselsdag for hellere at stå og være kongen foran DJ-pulten og styreslagets gang? Øh, jo, helt bestemt. Øh, rigtig mange hmm. øh, før i tiden. Øh, og det er jo selvfølgelig ærgerligt. Og jeg kan da også huske på et tidspunkt, øh, øh, jeg havde en kæreste, som øh, havde givet mig øh, nogle billetter til en koncert, øh, som vi skulle til. Og øh, det var her omkring, at det begyndte sådan at gå rigtig stærkt for mig med, med DJ-jobs, og jeg blev tilbudt jobs mange steder. Og den dag, vi så skulle til koncert, så bliver jeg så tilbudt et job samme aften på en eller anden cocktailbar eller et eller andet. Altså sådan i bagklodskabens lys. Noget, som virkede lidt ligegyldigt. Men på det her tidspunkt, så var jeg bare så motiveret for at komme ind og spille på alle de klubber, netklubber. Mm -hmm. Man kan kalde det det. At jeg sagde til min daværende kæreste, sorry, men vi kan simpelthen ikke sætte til den her koncert, fordi at jeg kan ikke sige nej til nogen job. Jeg, altså, jeg var så dedikeret at jeg sagde bare nej, jeg sagde nej til alt mm. fordi jeg jeg ville det så gerne og det er jo en prioritering øh, og det er jo det er jo ærgerligt, hvis at, at det er jo at man mister sociale arrangementer men man kan sige man må ligesom også øh, man må også øh, ofre noget for at komme frem i verden og komme, og, og nå de mål man gerne vil har I nogensinde følt jer ensom ved, at I ved, at I skal ud og spille den her weekend, men I kan se, at alle jeres bedste venner de sidder og drikker sig nede om hjørnet på en bodega? Det har man følt. Det har jeg følt i hvert fald, og det tror jeg som udgangspunkt, alle DJ's kan ikke genkende til, og også for den sags skyld folk generelt folk i den her branche her. Øhm, men nu er vi også så privilegerede ved at sige, at største største gange, når jeg er ude at spille, så har jeg stadig holdt kammerater med, og så er man stadig lidt social. Man hygger sig inden jeg skal spille, og øh, hygger sig undervejs, og bare det der med, at de er en del af det, og at de står og, og er med til festen, det er jo, det er jo bare dejligt. Mm -hmm. så får man lidt af det her, man, man føler, man, man misser andre gange. Men det tænker jeg da også, at, at det så stadigvæk kræver lidt ekstra at vise, at man værdsætter de her relationer, så det ikke bare bliver sådan, hvis I gerne vil se mig, så er jeg at finde nede på det her sted. Fordi jeg, jeg, jeg kan da huske, at da jeg arbejdede som tjener, der var der mange af mine venner, der kom ned i weekenden, fordi de vidste, at, at det var det eneste sted, de ligesom kunne mødes med mig, men når jeg så ikke ringede mandag, tirsdag eller onsdag for at høre, om vi skulle se, så stoppede de jo med at komme på et tidspunkt, fordi vi var sådan, vi kan ikke bare blive ved med at opsøge dig, så du kan være så heldig at få to fluer med et smæk opfyldt, altså sådan, du bliver jo altså, gør I noget ud af det og prøve at, at vedligeholde de her eh, relationer med, med de mennesker, I ikke kan se i weekenden, fordi I bliver nødt til at spille? Ja, det er klart, altså altså 100% det, det, det er da helt vildt vigtigt og jeg synes generelt bare at sådan, det er vigtigt at ses med, ses med ens venner, når det ikke kun er i festlig sammenhæng altså også bare mødes til en kop kaffe eller en snak eller en go tur eller sådan noget, det synes jeg er, er rigtig, rigtig vigtigt så, så jeg prøver da at mødes med, med så mange af mine venner som råder muligt i løbet af hverdagen, hvor der er tid til det det er måske en, en, en meget fin segway at lave her, fordi vi er nemlig ved at løbe tør for tid og komme til slutningen af programmet. Og tradition tro, så øh, vil jeg jo gerne have, at mine gæster prøver at komme med et godt råd til den her øh, servicebranche, og i jeres tilfælde DJ-branchen. Så øh, til de øh, små øh, discjogs, der sidder derhjemme og gerne vil være DJ's, eller til sådan som mig, som står og danser foran øh, DJ-pulten, Hvilket råd vil I, vil I komme med til? os eller dem? Mm, jeg tror til upcoming DJs vil nok være øh, først og fremmest at være, øh, være ydmyg. Lad være med at kopiere dig for meget. Eller lad være med at, at kopiere, ja, kopiere dig for meget af andre DJs. En. Prøv lidt at skabe din egen, din egen attitude, uden at det skal lyde smart på nogen som helst måder, men sådan men skab din egen person. Og, øh, og lad være med at slikke alt for meget røv. Mm. Hvorfor? Fordi du skal også bookes, fordi at folk rent faktisk gerne vil booke dig. Det skal ikke bookes bare fordi, at du er en for god kammerat, eller fordi du simpelthen bare har pladet for meget. Men er det ikke en meget god måde ligesom, at arbejde sig opad, og så kan man stoppe med det på et tidspunkt? Jeg føler, at man kan gøre det på mange måder, og jeg synes ikke nødvendigvis, at røvslegeri er, er den rette vej frem. Mm -hmm. Hvad siger du, Krøger? Jeg? Øh, jeg, vil, jeg vil give Ravn ret i, øh, at øh, jeg synes, at den opkoming DJ skal, skal være ydmyg og ligesom prøve at finde sin egen lyd. Det kan være svært, især hvis man øh, gerne vil spille mainstream musik, men prøv at finde et eller andet twist på din musik. Spil nogle remixes eller nogle edits, som du føler kendetegner din musiksmag. Øh, så du ligesom også adskiller dig fra de andre. Og det tror jeg også at et, et super godt selling point for sig selv, er ligesom at være ham, som gør det på den måde, mm. i stedet for at være Øh, eller ham, eller hun. Det, kan, det er, jo, der er jo ikke, det er ikke fordi, at, at køn har, har nogen rolle her overhovedet. Øh, men, men være en person, som, som gør det lidt anderledes end de andre, vil at sige, er nok et af de bedste selling points mm. overhovedet. Æ, Ravn, jeg hørte også at tidligere, da vi snakkede omkring det her med at passe på sit mentale helbred, når man arbejder i de senere timer at der også er noget med noget prioritering og finde noget balance i det. Altså, hvordan... Kan man gøre det? Altså, hvordan finder man ud af, hvad ens prioriteter er? Hvordan sørger man for at holde en balance i det? Altså, jeg har jo fundet ud af at, finde min, at lære at finde mine prioriteringer ved at ramme begrænseren. Øh, og det vil jeg da ikke anbefale alle mennesker, for det er jo også forskelligt, hvordan man håndterer det, og hvordan man reagerer på det. Men øh, måske øh, sørge for, at øh, du kan få sovet nok, og øh, lad være med at drikke alt for meget. Hmm. Drikker jeg egentlig meget, når I bare arbejder? Øh, slet ikke så meget, som jeg har gjort. Mm -mm. Jeg vil sige, at jeg har drukket rigtig meget. Altså, lige da jeg var øh, helt frisk ud fra gymnasiet, og bare var sådan, nu skal jeg bare være øh, fuldtids-DJ. Altså, der gik jeg bare i byen. <laughs> altså, sådan af Og det var bare venner med hver gang, og det var bare, yes, ind i pulten, afsted med en flaske, og så, så, så kører vi bare. Men har du så været en god DJ der? For jeg ved, at der i hvert fald alkohol svækker dig min. Jeg har jo ikke stået og været æske-tæske øh, på en I hvert fald ikke hver, hver gang. <laughs> øh, men men, men der, der, sådan, der blev bare gået meget i byen, og det er også bare noget, man kan mærke dagen efter. Altså, fordi, lad os sige, at, at øh, jeg har haft et job fra øh, 11 til 1. Så er det ikke, fordi jeg er stoppet der. Så er jeg jo bare taget videre i byen og og kørt der ud af og hvis der er været sådan tre dage om ugen, altså så kan man, altså så, så kan man bare mærke det, om manddagen, og om søndagen, og jeg vil også sige, jeg vil også sige, altså godt råd, noget jeg også har fundet ud af med mig selv, er at få sovet ordentligt, det er noget af det allervigtigste for mig, i hvert fald da jeg får sovet ordentligt, så sådan, jeg siger bare til mig selv, at sådan, ligegyldigt hvad tid, jeg går i seng, ligegyldigt hvad tid, jeg får fri fra job, så skal jeg i hvert fald minimum sove syv timer. Hmm. Altså sådan, jeg gør, jeg, skal, jeg er gået helt væk fra det der med at sådan, sige, øh, så, skal jeg, jamen, så skal jeg lige den her fødselsdag, eller jeg har en aftale klokken 9 om morgenen, selvom jeg har fået fri klokken 5. Jeg laver simpelthen ikke de aftaler længere, overhovedet. Hmm. Jeg siger bare, vi må mødes senere, fordi jeg skal sove. Hmm. Jeg har simpelthen brug for det. Så det er sådan, for at holde den der balance, sådan, for sårede, prøve at komme ud og dyrke noget motion eller gå nogle ture. Sådan Arh, det... Men det bliver også svært, ikke? fordi altså, som vi lige snakkede om tidligere, altså det her med at, at prioritere de her sociale begivenheder, der er. Altså det er jo svært, både skal prioritere dem, hvis det ligger en øh, farmors familiebrunch, ligger søndag morgen, men hvis du har spillet torsdag, fredag og lørdag, altså hvad vælger man så? Vælger man søvn, eller vælger man at bevare øh, farmors øh, 90 år? Altså, der, vil jeg sige, der er jeg nok så privilegeret, at sådan min familie ved jo godt, at det er mit arbejde, det her. Og min, min vagtplan, den bliver altså lagt to eller tre måneder ud i fremtiden. Og det er ikke altid, at de invitationer, man får til de her fødselsdage, de kommer i særligt god tid, nødvendigvis. Så altså, hvis man vælger at lægge, lægge sådan et sådan familiearrangement en, en søndag formiddag klokken klokken halv 11, så, altså, så ved de jo ligesom godt, at der er en ligesom chance for, at jeg, at jeg ligesom siger, altså sorry, jeg har været på job til klokken fem, øh, så jeg kan ikke være der klokken halv 11. Jeg vil gerne komme klokken 13.30, mm -hmm. hvis I stadig er i gang der, men jeg har simpelthen brug for at, øh, for at få sovet for at holde øh, mit, mit mentale helbred ved lige. Mm -hmm. Uh, et spørgsmål, jeg, jeg faktisk uh, havde glemt, at jeg rigtig gerne ville stille, og som faktisk var det spørgsmål, jeg havde glædet mig allermest til, uh, det har jeg lige glemt, så det får jeg altså lige her, uh, nu, i, hvad siger man, på faldrebet, faldrebet, det er det, man siger, uh, står I nogle gange og griner også, der står og danser nede på danskgulvet? Yeah. <laughs> <laughs> ja, det gør vi jo nok, vi observerer meget, ja. Det er jo en del af vores job at observere, hvordan folk reagerer på musikken, og når vi så også observerer, så ser vi også lidt nogle gange, hvordan det lige foregår dernede, og det er hyldende morsomt. Hvad hva er det sjoveste, jeg har set? Amen, altså, jeg vil sige, noget, noget som jeg synes var, var det, altså, det har vi simpelthen haft det så sjovt over. Det, der er en lang periode øh, nærmest blev en tradition med, at hvis det var en rigtig god aften, og folk de bare var, var, øh, var altså helt i gang, de skulle bare fyre den af, så, øh, så smed folk øh, øh, t-shirten, så det var bare kasse, og så var der en masse øh, plastikplanter, som stod sådan på sådan nogle hylder inde på klubben. Og de blev bare alle sammen, altså der er måske sådan noget 40 af de der plastikplanter eller sådan noget. Og dem får folk så bare revet ned fra hylden, og så er det bare at danse rundt med den på hovedet. Og så, så sådan, nede på dansegulvet, så er der bare ikke andet end øh, folk i bare og øh, og plastikplanter på hovedet, og så bare sådan den mest garkede stemning. Altså så og det er, sådan noget, det er jo sådan noget, som vi står og griner af, men, men vi nyder det jo også. Altså vi synes jo, det er så fedt, at folk har en så fed aften, at de sådan bare garker helt ud. Men griner man ikke også nogle gange af alle dem, som står og tunge danser på dansegulvet og æder hinanden? Oh, jo, eller jo. Og folk, der prøver at score hinanden. Og ikke, I må da virkelig have set nogen, der har mislykkes. Altså. Absolut. Altså, virkelig. Øhm, på, Men vi har bestemt også øh, set der har lykkedes Det har vi også. Og, man oplever mange ting. Vi er sådan lidt flue på væggen, når, når vi har det der overblik over dansegulvet. Og det er helt, fuldstændig magisk. Det er også bare ofte, at det er, ender med at være lige foran DJ-pulten. Jeg ved ikke hvorfor. Eller lige ved siden af DJ-pulten at der er nogen, som virkelig bare står og, og går til den Ja, så står de med, <laughs> sådan, med, med hænderne op af, af pulten. Så er det er ja. meget sjovt at stå og flette lidt fingre med dem, også uden de ligger med. Eller sådan nogle, så der, der står og, og snaver for vildt op af pulten, og så kan man jo lige nusfyre i håret, eller <laughs> ja. sådan noget den stil. <laughs> Bemærker de det overhovedet? Nej. Nej. De tænker bare gud, var det dejligt, hun lige kan stå nu, nuspe lidt ja, der. Ja, fuldstændig. Hvorfor har han tre hænder ham her? <laughs> Ej, det er virkelig noget, jeg kan tænke om mig selv nogle gange. Fordi det skal lige siges, at jeg kan ædre med mig godt føle mig som main character i et rum, hvis jeg synes, at, at DJ'en er for fed, og jeg har en rigtig god brænder på. Og nogle gange er jeg bare vågnet op... Og sådan, var jeg bare glad for, at jeg ikke er med i Paradise Hotel, så jeg kunne se mig selv stå dernede. Også fordi, at hvis jeg er fuld så er da totalt mistet forståelsen af mine egen lemmer og, og køller. Altså, så de bliver bare slasket rundt. Og jeg ved også, at min kæreste sagde, at vi var til et bryllup hvor jeg virkelig også gik til den. Hvor han var sådan der, altså du gav mig en albosak seks gange lige i året Det var simpelthen bare var sådan der, flyt dig, mor til. Men <laughs> altså, der vil jeg jo sige, at... Jeg synes, det, er, det synes jeg er så fedt, at du siger det der med, at nogle gange så føler du dig simpelthen bare som main character på dansegulvet. Fordi det er jo præcis det, altså det er jo lige derfor, at vi også elsker at DJ. Det er jo at, få, altså at være med til at give folk den følelse, og give folk en aften, hvor de føler, at de er uovervindelige. Ja, og mm -hmm. til at glemme, hvad det er, de laver, bare ja. for en stund. Jamen jeg synes også, det er fucking dejligt. Altså, sådan, jeg elsker det. Altså, det er så på bekostning af en... En <laughs> ja, og lidt dårligt i dagen efter, men det vil vi jo ikke stille til for. Ej, Nej, it sounds like a you problem. <laughs> ja, simpelthen <laughs> simpelthen. Men på øh, den, der vil jeg sige, at du har lyttet til, når den sidste gæst er gået, og mit navn er endnu en gang Anna Lund. Og husk, at du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Og så kan du naturligvis også lytte med hver uge i radioen. Jeg vil sige tusind tak til Emil Ravn og Emil Krøger for at være øh, med i øh, dagens program. Og så vil jeg sige tusind tak til øh, dig, der lyttede og så synes jeg lige, i stedet for den helt klassiske outro, at vi skal have en lidt anden outro, i stedet for. <laughs> tak, Anne, og tak, fordi I måtte være med. Og fordi du spiller min yndlingssang til sidst. <laughs> vi nu begynder han at smide blusen også. Jeg vil gerne se potteplanterne nu komme ind, ikke?